61. Чого вартий капрал? У приміщенні митниці аеропорту Монсано нам звеліли віддати багаж для огляду, а також обміняти всі гроші, що ми мали намір витратити в Сан-Лоренцо на місцеву валюту – капрали. Якщо вірити папі Монсано, вартість одного капрала становила 50 американських центів. Приміщення було чистим і новим, але його стіни вже були заплямовані численними оголошеннями, наліпленими абияк. На одному я прочитав «Кожен, хто вдасться до боконізму на Сан-Лоренцо, помре на гаку». На другому плакаті я побачив портрет Боконана – худорлявого старого негра, що курив сигару. Обличчя його було розумним, лагідним і насмішкуватим. Під портретом стояло розшукується живим або мертвим. Десять тисяч капралів винагороди». Придивившись ближче до цього плаката, я помітив під фотографію інший знімок – якийсь поліцейський бланк, який Боконон мав заповнити ще в 1929 році. Бланк був показаний, вочевидь, для того, що переслідувачі Боконона ознайомились із відбитками його пальців та почерку. Але найбільше зацікавили мене слова, які Боконон вписав у ті бланки 1929 року. Усюди, де це було можливо, він висловлював космічну точку зору, беручи до уваги такі поняття, наприклад, як недовговічність життя та нескінченність вічності. У графі «Ваше покликання» він написав «Бути живим». На запитання «Ваше головне заняття» відповів «Бути мертвим». Третій плакат містив попередження. «Ми християнський народ. Будь-яка гра ногами буде покарана гаком». Цей текст здавався мені безглуздим, бо мені ще не було відомо, що боконісти досягають злиття душ, торкаючись один одного під своїх ніг. Але найбільшою таємницею для мене, оскільки я не встиг прочитати всієї книги Філіпа Касла, Залишалось питання, як вийшло, що Боконон, найліпший друг капрала Маккейба, став вигнанцем.